Ein deutsches Märchen. Der Frosch und der Ochse. Es war einmal eine Gruppe von Fröschen in einem schönen Teich. Sie waren alle glücklich zusammen zu leben. Sie spielten die ganze Zeit und halfen sich gegenseitig bei allem. Aber sie waren nicht alle gleich. Ein Frosch war der dünnste von allen. Er konnte auf den höchsten der Steine springen. Ein anderer war der schnellste von allen. Er konnte seine Fliegen fangen, bevor andere sie überhaupt sehen konnten. Und dann war da noch Max. Er war der Größte von allen. Jeden Tag hatte Max mehr als ein Dutzend Fliegen und Insekten zum Essen. Andere Frösche hatten immer Angst vor ihm wegen seiner Größe. Aber Max liebte die Aufmerksamkeit. Er war stolz auf seine Größe und machte sich oft über die kleineren Frösche lustig. <lacht> Ho, ho. Du kannst auf den höchsten Stein springen. Das bedeutet, dass du schneller vor den größeren Tieren, die dich angreifen, weglaufen könntest. Gut für dich. Ich brauche diese Fähigkeit nicht. Niemand ist so groß wie ich. Glaubst du wirklich, dass niemand so groß ist wie Max? Woher wissen wir das? Wir haben noch nie einen größeren gesehen. Da der Teich tief im Wald lag, kamen nicht viele Tiere, um daraus zu trinken. Und so dachte jeder, dass Max tatsächlich der Größte auf dem Planeten sei. Max war auch froh, das zu denken. Hm, hm. Welch ein Glück, dass ich der Größte bin. Max hatte vier kleine Kinder. Sie spielten immer in der Nähe des Teiches mit den anderen Fischen. Hey, lass uns jenseits des Baumes spielen. Da drüben sind viele große Steine. Oh, das würde ich lieber nicht. Mama hat mich gebeten, auf dieser Seite des Zeichens zu spielen. Oh, komm schon. Mein Daddy ist der Größte aller Kreaturen. Mach dir keine Sorgen. Wir werden nach ihm rufen, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Äh, ich weiß nicht. Mama wird sauer auf mich sein. Mach dir keine Sorgen. Wenn sie etwas zu dir sagt, werden wir meinen Daddy bitten, mit ihr zu reden. Dann wird sie nicht schimpfen. Ähm, okay, lass uns gehen. Ohne eine weitere Minute zu verschwenden, hopsten und sprangen alle Kinder auf die andere Seite des Teiches, jenseits des großen Baumes. Sie waren überrascht, einen weiteren kleinen Teich unter dem großen Baum zu sehen. Oh, sieh dir das an! Hier ist noch ein Teich. Ich dachte, es gäbe nur einen Teich auf diesem Planeten. Oh, das dürfen wir nicht denken. Es gibt vieles, was unsere Augen nicht sehen. Das ist ein riesiger Planet. Wirst du jetzt weiterreden? Lasst uns spielen, Quack! Sie sprangen auf den höchsten Stein und sprangen nacheinander mit einem lauten Spritzer in den Teich. Plötzlich begann der Boden zu wackeln. Oh nein! Was passiert hier? Warum zittert der Boden? Der Bauch wackelte mit jedem Schritt, den er machte, und es machte ein lautes Geräusch. Die Kinder schreien eilig auf um die Steine, um nach Hause zu kommen. Aber in der Eile rutschte der kleine rote Frosch aus und fiel in den Teich. Oh nein, warte! Quack! Raus hier, es wird dich fressen! Was soll denn die ganze Aufregung? Wer seid ihr alle? Ich hab dich noch nie zuvor gesehen. Oh, bitte große Kreatur. Bitte friss mich nicht. Quack. Was? Dich essen? <lacht> Warum um alles in der Welt sollte ich dich essen wollen? Ich bin doch nur hier, um Wasser zu trinken. Oh, das heißt, sie greifen uns nicht an? Aber wieso denn? Ich esse doch keine Frösche. Was isst du dann? Wie bist du so groß geworden? Mein Daddy frisst so viele Insekten an einem Tag und ist doch nicht einmal halb so groß wie du. Deinen Vater? Du meinst deinen Frosch? <lacht> er kann nie so groß sein wie ich es bin. Ich wurde in dieser Größe geboren. »Jedes Tier hat doch seine eigene Größe.« »Du meinst, es gibt andere Tiere, die größer sind als du?« »Natürlich.« Die Kinder waren überrascht, von anderen Tieren zu hören, die selbst noch größer waren als der Ochse. Sie saßen stundenlang da und hörten den Geschichten über andere Tiere zu. Bald darauf brach die Nacht herein. Sie mussten sich von ihrem neuen Freund verabschieden. Lasst uns schnell nach Hause gehen. Ich habe dir noch so viel zu erzählen. Ja, kommen Sie. Alle Kinder gingen direkt zu Max und erzählten die ganze Geschichte. Die Geschichten waren so interessant, dass sich alle Frösche versammelten, um sie zu hören. Ho, ho, ho, ho, Quack. Habt ihr gerade gesagt, dass dieser Mr. Ochse größer ist als ich? Quack. dieser Daddy. Er sagte, dass es Tiere gibt, die noch größer sind als er. Und sie kommen zu dem Teich da drüben, um Wasser zu trinken. Ja, ja. Und er sagte auch, dass man nie Daddy. so groß sein kann wie er. Quack. Quack, das ist verrückt. Wie kann jemand so groß sein wie ich? Er hat euch angeschmiert. Er muss sich aufgeblasen haben, um seine Lügen zu beweisen. Er ist ein Lügner. Das kann wahr sein, Max. Ich rede immer mit den Vögeln, die hier Wasser trinken. Ich habe von ihnen Geschichten über andere Tiere gehört. Es wird unser größter Fehler sein, zu glauben, dass wir die Größten sind. Quack. Quack. Es ist dein größter Fehler, nicht meiner. Ich bin die größte Kreatur auf diesem Planeten. Das ist eine Tatsache. Warum warten wir nicht bis zum Morgen und finden es selbst heraus? Die Kinder sagten, dass diese riesigen Tiere dorthin kommen, um Wasser zu trinken. Wir gehen morgen früh hin und finden die Wahrheit heraus. Die Menge war einverstanden, aber Max war wütend. Er musste beweisen, dass er der Größte von allen war. Sonst, dachte er, würde ihn niemand mehr respektieren. Nein, das entscheiden wir jetzt gleich. Niemand wird meine Kinder täuschen. dass dieser Mr. Ochse dachte, er könne mit seinen Lügen davonkommen. Wie kann er es wagen zu sagen, dass ich nie so groß sein kann wie er? Max streckte seinen Rücken aus und stand gerade. Dann blähte er seinen Magen auf. Seine Gestalt wurde größer. Sag mir, war er so groß wie das hier? Nein, größer, Daddy. Max blähte seinen Magen etwas mehr auf. Mark, war es so groß wie dies? Größer. Max, du musst das nicht tun. Jedes Tier hat eine andere Fähigkeit. Ich bin sicher, dass Mr. Ox mit seiner Größe nie so springen kann, wie wir es tun. Ja, Max, du musst aufhören. Du wirst dir wehtun. Aber Max war nicht bereit aufzugeben. Er konnte den Rat seiner Freunde nicht hören. Er konnte nur so groß wie ein Ochse hören. Und das wollte er werden. Er ignorierte jeden... und blähte sich noch ein wenig mehr auf. Back, war er so groß wie das? Nein, die größer! Jetzt war Max' Rücken gewölbt... und er hat sich noch ein bisschen mehr aufgeblasen. war er so groß wie das? Größer! Max' Gesicht wurde blau... und er hat sich etwas mehr gebogen. Seine Augen quollen heraus... War er so groß wie das? Max, halt! Du tust dir selbst weh! Sag mir, war er so groß wie das hier? Nein, Daddy, größer! Der Frosch hatte recht. Max war verletzt. Sein Rücken war gestreckt. Die Augen sprangen heraus. Und sein Bauch schmerzte durch die Blähungen. Aber er hat nicht aufgegeben. Er musste beweisen, dass er wirklich der Größte von allen war. Er atmete tief durch und blähte sich noch etwas mehr auf. War er so groß? Mein Daddy! Mein Daddy! Aber es war zu spät. Max' Magen war geplatzt. Er hatte sich über die Möglichkeiten seines Körpers hinaus aufgebläht. Seine Kinder weinten und weinten. Alle waren traurig. Max, mein Freund, wenn du nur auf uns gehört hättest. Wir sind alle auf unsere Art groß. Versuche niemals jemand anders zu werden.